«Якщо ти зробиш ставку за мене, я підкажу переможця в забігу в мішках для матерів», – сказав Бінго. «А після виграшу з тобою розрахуюся». «Прекрасно. Ти очолиш відділ інформації. Які види включені до програми?» Бінго звірився зі своїм аркушем. «Перший пункт – забіг на 50 ярдів для дівчаток до 14 років. Що ви про це скажете, Дживсе? «Нічого не можу сказати, сер. Повна відсутність інформації. Наступний вид програми – тварина і картопля. Змішані пари, хлопчики і дівчатка всіх вікових категорій. Щось новеньке, принаймні для мене. Ніколи раніше не чув про такі змагання. «А що це таке?» «Дуже азартна штука», – сказав Бінго. Учасники виступають парами. Кожній парі дається картоплина і присвоюється ім'я якоїсь тварини. «Припустимо, ти виступаєш у парі з дживсом. «Дживс стоїть нерухомо і тримає в руках картоплину. На тебе вдягають мішок на голову. Твоя мета – знайти Дживса, при цьому ти нявкаєш, як кішка. І Дживс також нявкає. Інші учасники мукають, як корови, хрюкають, як свині, або гавкають, як собаки, тощо». Я перервав його монолог. «Для любителів домашніх тварин, можливо, це й весело», – сказав я. «Але загалом...» «Абсолютно вірно, сер» сказав Дживс. Я б не ризикнув. Неможливо передбачити результат. Саме так, сер. Дуже важко оцінити форму учасників. Продовжуй, Бінго. Що там далі? Змагання для матерів. Біг у мішках. О, це вже краще. Тут, наскільки я зрозумів, у тебе є якась інформація. Безперечна перемога місіс Пенворті, дружини власника тютюнової крамниці, сказав Бінго. Вчора я зайшов купити цигарок, і вона зізналася, що тричі вигравала подібні змагання на ярмарку у Вустерширі. Вона зовсім недавно переїхала сюди, і ніхто не здогадується про її таланти. Місіс Пенворді обіцяла поки що триматися в тіні, тож розцінки можуть бути дуже вигідними. Ну що, поставимо по десятці, дживсе. Варто спробувати, сер. Яйце на ложці, відкритий забіг для дівчаток прочитав Бінго. Що скажете про яйця? Думаю, марна трата коштів, сер, сказав Дживс. Усі в один голос твердять, що переможе минулорічна чемпіонка Сара Мілс, а коефіцієнти на неї відповідні. Вона справді така вправна. У селі кажуть, що вона бездоганно несе яйце, сер. Ще є біг з перешкодами, сказав Бінго. На мою думку, це ризикована річ. Як ставки на Грант National. Конкурс для батьків на найкращу прикрасу Капелюха. Тут також важко щось передбачити. Залишається забіг на сто ярдів для хлопчиків церковного хору на приз парафіяльного священика. До змагання допускаються всі хористи, у яких до другого тижня після хрещення не зламався голос. Торік легко переміг Віллі Чамберс з форою 15 ярдів. Цього року його наймовірніше не допустять до змагань. Не знаю, що й сказати. Дозвольте мені висловити свої міркування щодо цього, сер. Я з цікавістю спостерігав за Дживсом. Ніколи раніше я не бачив його таким схвильованим. Ви маєте вигляд, ніби отримали туз у прикупі, Дживсе. Саме так, сер. Козирного. Саме так, сер. Можу з упевненістю стверджувати, що переможець забігу на стоярдів перебуває з нами під одним дахом, сер. Я маю на увазі хлопця-служку Гарольда. Гарольд? Це той огрядний, низькорослий хлопчина у гудзиках, що цілими днями тиняється по дому? Ну, знаєте же все, ніхто більше за мене не цінує вашу думку щодо спортивної форми. Але хай мене грім поб'є, якщо у Гарольда є хоч найменший шанс. Він схожий на перекормленого Купідона і, як не поглянь, вічно спить на ходу. У нього фора 30 ярдів, а він може перемогти навіть без неї. Хлопець – природжений спринтер. З чого це ви взяли? Дживс прочистив горло, і в його очах з'явився мрійливий вираз. Я був не менш здивований за вас, сер, коли вперше виявив у нього ці феноменальні здібності. Якось вранці я кинувся за ним, хотів дати йому запотиличник. Господи, Джейвсе, ви... Так, сер. Хлопець надто прямодушний. Він дозволив собі образливі зауваження щодо моєї зовнішності. І що ж він сказав? Не пригадую, сер, сухо сказав Дживс. Але щось образливе. Я хотів його провчити, але він легко випередив мене на добрих 20 ярдів і зник.